اندلسن اندلسن اندلسن اندلسن اندلسن <تصفيق> اماما يجعلنا في حديث ندولي مكووغا حديث الشرون بعد المية ستود بعد السيدي حديث عن عيشة رضي الله عنها قالت ما صلى نبيه صلى الله عليه وسلم صلاة بعد نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح kaži Aisha radijallahu nije klanjao vjerovjesnik sallallahu alajhi wa sallam namaz na ako što je što je objavljen što je objavljen no Ilaj Jana sura fet sura fiha subhanakallohumma rabbana wa bihamdika allahumma magfirli adani učio da nije učio ovu do subhanakallohumma rabbana wa bihamdika allahumma magfirli Na ni učo do, znači, velčanstva si uh, uh, ti. Uh, Allahu moj gospodaru, uh, gospodaru naš, vobi uh, hamdi ka inakasiti uh, ti si uh, uh, hvali vriedan. Allahumma, Allahu moj oprosti meni. Ušao bi tu do. A uh, u drugom rivatu došao Filav se kan, Rasulullah kaže, kaže, posanih, sallallahu alayhi ve sellem kaže: "Yuktiru an yaqula kaže: "Allahu possessions sallallahu alayhi ve sellem bi često, mnogo bi učio na ruku i na seždi ovu dovu, subhanak, Allahuma rabjana, ve hamdike, Allahuma kfir liji. Znači, spomenite na kojim mjestima učio tu dovu. Ovaj hadis, ovaj hadis, znači, govori o čemu? Govori o tome a, a, da je, a, kada je sura Nasr i dađe, da ona u stvari bila objavna prije smrti poslanika sallalahu sallam, u On, stvari ona je bila nagovještaj smrti poslanika sallalahu sallam, kako je bila nagovještaj, jer ono je rečeno kada Allahčanu dadne a, pobjedu i fet, oslobađenje meke i kada ljudi masovno uđu u islam da poslanik sallalahu sallam uči ovo što uči i zato učio to poslanik sallalahu sallam sallam I to je Aiša je hanha i protumačilo. Kana jete aueluha, kako kaže Aiša radijelan hanha, jete aueluha, znači protumačuje značenje te sure na taj način da treba učiti u dovu, nakon što je objavljena, jer je to približno se hranje njegove, njegovog života. Znači, objava ove sure Nasre u stvari je bila, i to je tako protumačeno Abdullah i Nabasa, radi radila Anhum, da je to bio nagovešta je smrti poslanika, sallallahu alayhi wa sallam, i da to je iša kaže, da je poslanik, sallallahu alayhi wa sallam, kada je objavljena sura Nasre, ehada yata'uvaluha bil' amel, znači protumačuje sprovođenju praksi, da se učita uči dova što je spomenuta u suri. I tako je radio poslanik, sallallahu alayhi wa sallam. E, zašto, znači, malo prije smo pojasni, znači, desilo se oboslobađenje Mekije, ljudi su masovo ne ušli u vjeri, e, na, na arapskom poloostruo prihvaćeni islam, ljudi su, znači, e, ovaj, e, znači, skoro svi su, znači, ušli u islam, vjeru, sva arapska plemena, e, tako da je to bio nagovjaštvo stvari, e, pobjede islama i završetka misije. Znači, da je izvršio, da je dostavio Risalu, e, e, izvršio Emanet, Nači, uh, sprova u praksu ono što je bilo traženo od njega. I na kraju, znači, završava se sa smrću. Uh, poenta ovde da je poslanik Salava sada mučio ovu dovu. Uh, ovde, znači, na ovom mjestu, znači, zamjenu da mi spomnim ovu dovu u poglavlju Učenja dove nakon tešeh, nakon nakon učenja Tehijatu i Salamata. Kada kaže, kaže, kaže ova, znači, spominje Ahkamu, mustembetamina, hadis, propse koji se izlači kao zaključ iz, iz ovog hadisa, kaže da je mustehab da se uči ova dova na ruku i na sežti. I dovi je također, znači, u ovom hadisu, pardon, došlo je, i odnosno i u samoj suri koja je objavljena, Išaret da, u stvari, da mi ibadete, da muslimani, inače, ibadete svoje trebaju da završi sa istih farom. Što sa istih farom? Radiš određen ibadet pa onda činiš istih faraš. Ano zbog čega kaže li je tedare hasele fih mine kako bi, da, znači, dopunio, nadoknadio ono što uradi od grešaka prilikom činjenja tih ibadeta. E, kako bi, znači, dopunio, nadoknadio ono što uradi od grešaka prilikom činjenja tih ibadeta. Također ovaj ovaj hadis je zanimljiv sa strane toga narodno govori o defadlu istighfara. Euh, fadl istighfara traži, znači istighfar znači u stvari, mi smo govorili jednom prilikom kad smo kad smo komentarisali, ovaj 40 nebevi hadisa, kakva je razlika između tobe, teube i istighfara. Tako se sjećate se toga. Počeo na neku reč, kakva je razlika između teube i istighfara. Sjećam se smo govorili, znači ono u osnovi znači u, u suštini isto to. Znači teoba je traži da telaš od ono oprosti grijeh. Istighfar Gufran, gefran, gafra znači nešto prekrida se preključi igra, znači opet se grije ti opet. Čemu da razga? Čemu razg? Smo je teube i istighfara. To je tačno, al ni to ni to pravo razga. Znači ima razge. Ima razge između istighfara i teube. Teube nije to? Šta nije to? Teuba je samo namjera, kako zove, da se trajemo, a ti paši govar. Teuba Blizu si, ali treba neko još detaljnije pravsta. Ti paši samo jezikom, teuba zahtjeva... Teuba e, zahtjeva na četiri poznata šarta. Te šartovi treba znat, nećemo da je ne ponavljati. se ispiti i okaz, četiri šarta. Za teubu treba četiri šarta. Od njih ima i dijela. Ima oni se vraćaju na nijet, na riječ, ima i dijela. Dok i stikvar čisto... Riječima, estahfirullah, estahfirullah. Eh. Znači, u tome je radska. U stvari svodi se na isto. Svodi se na isto. I stikvar može biti da čovjek čini stikvar, koje što je radio znači na jednom cijelu, na jednom mjestu čini u stikvar stalno. Po stotinu puta. E, nevezano za neki grije. Dok te oba obično dođe, Nači za za određ je da određeni čistovežiš za određeni grijeh čini šta ubud od određenog griha ili skupine griha koje se radi. Tako da se može naći dosta ovaj razlika između istih fara i i teobe mada se to u suštini svodi na isto. Dobro. A zanima ovdje stvar da kaže Ibn Taymija. Kaže Ibn Taymija da imam Ahmed Uh, nije dovio, uh, smatrao je, znači da se ne dovi u namazu, osim bil ed' i eti Znači sa dovoma koji su vrnašteni od poslanika sallallahu ala ne, sallam. Nedoviso si sa ti dovoma. To je bio njegov stan. Uh, tako kaže da ovaj, uh, uh, u tekstu hadisa, što je ozavio, feljahtar mineduaim maša, što je u hadisu, kaže neke zabiri od ovih što hoće, misli se u Aridaj zabiri odin dova do koji su došli od poslanika sallallahu ala sallam, a ne da od sebe dovi. Dobro, to je bilo n Pfff <clears throat> a uh, znači a uh, poznato je drugo mišljenje također da se dovi i svojim riječima ako se ne zna najbolji najispravniji znači doviti dove znači i na ruku i na seždi i nakon znači nakon uh, tehijatu uh, te i selavata da da budu znači dove koje koji se pričana nakon nakon salatem a ako bi osoba dovela svojim riječima znači ima ima i tu osnova u ovim hadisima koje smo malo prije spomenuli dokle god je to dova međutim ima ovdje razilaže znači da neki učeniaci ako se dovii svoj riječima, uh, znači to je donikle, ovaj, ekstreman stav u smislu toga da je bliže, da je neispravan, da kaže da time kvari namazak ko bi dobio svojim riječima. Dobio svojim riječima, da mi nije su prema srednog posla uh, Ovaj, Ispravno ono na čemu je druga skupna čaka kaže, ako bi dovoljio svojim riječima, mada je bolje da dovi prenesenim dovoljama od poslanika, salim, ako bi dovoljio svojim riječima, da mu namaz nije narušen, nije, e, nije sporan, čak e, pitanje da učite da te mekru, nekada je dozvoljeno, da nema smetnje, sve na kojim jeziku, iz kog razloga, već smo ra, zašto nema, nema smetnje doviti svojim riječima na svom jeziku namazu, zato što je dova obraćanje Allahu Đelešanu. Nači to nije običan razgovor, to nije običan ljudski razgovor, nego obraćanje Lahođelešanu i time se na narušava namaz. Dova je svakako. Namaz je shitav ispunjen do ovon sam. Namaz je do ova stvari i time se ne narušava ste strane namaza. Dobro. E, druga ovde bitna stvar, ova ili prva, nije bitno, koji navode ovde šej temije, a to je uh e, kaže e, kaže šej temije, Kaže dova i mama imam onu koji predodi namaz i mu mina odnosom uktedija nakon namaza nakon namaza znači na, uh, nakon namaza kaže uh, ibn temije kaže lem junhala aha uh, uh, lem junhala za ananibis an lem enahu yafalu fi aqa bisalawatil maktubat nije preneseno poslanika sallallahu alayhi wasallam da je kao imam niti da su ashabi kao muktedija za njim nakon što predaju selam da su upućivali dovu Allahu Žiljšanu. Kako se misli dovu? Misli se ovo da se, znači ovo sad nećešće se spomenuti ovdje, se kao dove. Neko može reći, pa dobro, ova dova se može, može razumjeti, jel da se ona uči i nakon, i nakon nam, nakon što se selam da se uči kao dova. Kaže, še u islaminu temi je, znači, navode u stvar. Nije on naravno jedini, većina učenjaka je na tom stavu, čak, čak imeno Kajim u svoj knjizad, Da je novotarija dobiti nakon, nakon uh, farz namaza, kad sklanja farz namaza. Da ti doviš. Ako stravaš na tome i stalno da je tu novotarija. Tu nima osnova. Nego šta učiš? Učiš on iz ikrao što su pre, predneseni. Da je učio poslanisan. Njih je propisan učiti. Ote spiha, tahmida i tahdila i tako dalje. Ali i, i od, od drugih dova koje su prednesene. Nakon tri puta je stakvila. Ali da ti doviš u kom smislu doviš? Da doviš nešto Allahu, Đalešanu i još usto da digneš ruke. O tome riječ. Znači, tako nešto nije preneseno ni u jednom hadisu. Nema hadisa koji se spomni tako nešto. Da ima jedan hadis da je nakon namaza poslalnih srana digao ruke da je dovio. Ili da nije digo ruke da je dovio nakon namaza. Ili da nekom objasnio, kaže poslije namaza tako se dovi. Osim jedan hadis koji se uhvatio Ibn Hađir i mnogi drugi učenjaci. A to je koji, što je spomenuti, u, da je upitan poslalnih srana, koja je najbolja dova? I on je rekao koja dova? I akib i čega, salavat Tirmizi, hadi se u Tirmiziju. Način nakon propisanih namaza. I tu se može razumjeti, nakon propisanih namaza misli se na kraju propisanog namaza u etehijat, nakon tehijat celovata. I to je bliže da se razumije to, a ne nakon što predas selam. A skupina znači neka uzma kaže ovo se može uzeti kao osnov da je dozvoljeno dovit, nekad dovit nije sunneti, al nekako kao udovio da ne smijete i to ima smisla. Načini nekad pojavi se potreba osobi da nakon farz namaza da dovi nešto, pojavloma se po, uh, povod neki I da on onda dovi laže, onda čak digne ruke da dovi, nema smeta da neka to uradi, al' ne da bude stalna praksa. Na to nije, znači da to znači ovaj iz a da ovdje za njim sad ja vam objašnjavam dalje. Ovaj, da to nije, znači nije prenoseno od uh, vjerovjesnika sallallahu alajhi wasallam, kaže, kaže nego je učio, kaže kema kana yefad alkar ma'thurana. Kaže kao što je spomenuo dikrove poslij farz namaza. Kaže, o meni ste habbehu minel ulemamo te akhirin fi jedvari salavati fe lejse mehom fi dhalike sunne. A oni učenjaci, kaže, od potonji učenjaka koji smatroj da je mu stehab dobiti nakon namaza, a to je kod nas praksa, Uh, nakon propisanih namaza kaže le sa fi dalik sunna on to meni ne mas sunneto ne masun da ni prašeno veru veru su ništa po pitanju toga kaže illa mujarrad ke uno dua mešur odi kaže da je da je propisana dua da je propisana dua nakon uh, nakon aqiba salavate mislim na onaj hadis na znači, u kome je došlo, uh, došlo uh, a kada je upitan poslanik znači kada je ovaj, kada je čovjeku najbliže da mu saledaš jedno dacvena dovu tom hadisko Tirmizija što je došlo pa je spomeno poslanik sa lancem znači, jedno od tih solucija uh, kaže uh, dalje u nastavku kaže Ibn Temije kaže fa doaufi ahiriha qabl khuruj minha mashrun masnun bi sunneti mutawatir bi ittifaq almuslimin a kada zanimi ovo je stvar kaže uh, dova kaže na kraju namaza približ xoruj منها pri nego što se izađe iz namaza pri nego što se preda selam ona je propisana ona je sunnet kaže mutawatir hadisima došlo i oko toga smo se imali složiti kaže feli, feli musalli junadhi rabbahu kaže a, kaže taniya kaže dozi obraća se allahu dželešanu znači obraća se allah dželešanu kaže fedua hine edin mu nasibni hali i u tunz znači klanjaškoj u namazu Naši on je on se obraća Alahodželšanu. Razgovara se Alahodželšanu i kaže ima na smislu u toku namaza da odradi tu dov. Nači odgovara tom njegovom stanju, monasobeli haligi. Emme iza an sarafe ilanask, kada preda selam kaže. I okrini se ljudima. Kaže felisa meutinum unajatlahu. Kaže, to nije mjesto, kaže, da, da se on, kaže, onda razgovara, da se obraća Allahođašanu, u, u Alehu Bidua, kaže, i da, da upućuje dovu. Ka je na Inema Huamautinu uh, zikr, tad je mjesto da zikri Allahođašanu. Završio je namaz, za, završio je razgovor sa Allahođašanu toku namaza i u stopu toga i doviju. Kad je predo selam, onda treba zikrit. Onda ima smisla da zikri. I dove, ono što je predsjedno, to se tretira kao zikr, a ne dove. I da hvale, znači, zikrovi i sana lehi da hvale Allah džeshano. Nadam se da se ovo razumije. Znači, i većina učinjaka nam, i to ispravno stav, znači, da nakon uh, nakon znači propisanog naza fard namaza, znači, da se uh, uči samo oni propisani zikrovi, a da se ne dovi. Nači osnovno da se ne dovi, to ni sunnet. Dove koje su spominju da sve se dovi u namaz do kraj namaza, misli se na kraj namaza, znači, znači na kraju znači nakon etehijatu selavata da se dovi na kraj predavanja selama druga koriskova da od globala sam spominje a to je kaže a kaže ako to znamo ako to je ispravno tako znači da sa na kraju namaza nauči dova posebna dova kaže onda u to ulazi i kaže da nije propisano dizati ruke na tom mjestu dizati ruke na tom mjestu i dovititi iako je kaže dizanje ruku na drugim mjestima Porecenno motivatori predajima, to je poznato, znači kad se navodi primjer motivater hadisa, kažete motivater ona ona ima motivater onaj bi lafsi i manevi po Sli, po tekstu hadisa, to je ona klačni ona hadis men ke dabe alay mutamanna fa yataba maqda min ko slaže na mene namir, na конце pripevni ovaj mjesto u vatri, a drugi motivater hadis po značenju je ovaj koji znači, do, dizanje ruku prilikom upučivanja doveja lažešanu, jer preneseno u toliko raznih situacija, da je poslanik, da je poslanih da je poslanik se la la la, da je dizao ruke prilikom upučivanja dove, da je to znači, umotevati, predovrašiti situacijama, s razvim stanjima, i to je ovdje naveo, a, a, a, a, sam, znači, naveo tu učinjenicu, a da nakon namaza, znači, tako nešto nije preneseno i da nije propisano. I time završavamo, znači, ovaj komentar ovog. Da jim planirNetati, Eh uh, mih Jajspe Emped dropzi hrumpi, Ve seeds arta to bi rada sigri. Estandu ifatpa